Xavier Monfort, portaveu del grup municipal d'Iniciativa Catalunya als Verds a l'Ajuntament de Figueres. Molt bon dia a tothom, gràcies per invitar-nos a l'associació de Trianglalau. Uh, bé, Faré un, un petit text i després llegiré un, un conte. Uh, superat pels esdeveniments. No sé si a vosaltres també us passa, però jo moltes vegades tanco la televisió abans que acabi el Telenotícies. Venir aquí cada 1 de novembre, aquest acte és un honor i a la vegada em serveix per reflexionar que el món està lluny de ser el que molts voldríem. Aquesta setmana, per exemple, hem sabut que les 3 persones més riques d'Espanya tenen el doble de diners que el 20% de la població més pobra. Això és la violència silenciosa que també existeix. I davant d'això, i davant dels esdeveniments que cada dia veiem al Telenotícies, avui he preferit llegir un conte una mica divertit, que porto... És una mica una metàfora, eh, el conte, ara veure si l'enteneu. És un tosset. Deia, en plena junta directiva, el president es va alçar del seu setial i digué Senyors, no cal que en parlem més, perquè jo tinc tota la raó. El secretari, barat, va preguntar-li és de debò que té tota la raó? Sense cap mena de dubte. Doncs evacuem immediatament la sala, crirà el secretari, i afegir, esclatarà d'un moment a l'altre. Empenyent els concorrents, atiant-los cap a la sortida, els foragitarà tots, just en el moment que es produïa una forta explosió. Pobre president, digui el secretari, tot es posant-se trossos de sostre i de paret. Era un gran caràcter, però la seva menys estructura física no hi cabia tota la raó. Li ha fallat la vàlvula. És un tosset d'un conte de Pere Calders. Moltes gràcies. Porta del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, a l'Ajuntament de Figueres, la senyora Mireia Mata. Bon dia i benvinguts a tots i a totes, moltes gràcies. Avui és el dia que recordem en els nostres morts. A nivell personal recordem la família, els avantpassats, les persones estimades. Com a col·lectiu recordem a tots els figarencs, les figarenques, la gent de la comarca que ens ha precedit i que ha fet que siguem com som i que hàgim arribat allà on som. I com a institució també volem recordar les persones que ho manegem en, en aquests monuments, les persones que van fer... Volent o no sense voler, la nostra història. Avui és un dia en el qual doncs, reflexionem, a sempre m'agrada dir, amb les nostres arrels, que són els nostres morts que estan a sota terra, i quan més fondes siguin les nostres arrels, més podrem créixer nosaltres. Per això és important recordar els que ens van precedir, recordar els pets que els van, que els van acompanyar. Mireu, a vegades la gent diu que el món està fatal i que, i que on anirem a parar, i etcètera, amb un cert punt de negativisme. Però jo vull recordar dues coses que crec que en les quals tots convindrem. La primera és que el món ha avançat i ha avançat per a bé perquè, si m'ho permeteu amb, amb temes familiars doncs jo sóc filla d'un pastor de cabres, perdoneu, jo soc neta d'un pastor de cabres que quan tenia 7 anys se'l van treure de l'escola per anar a pasturar cabres i ara tinc l'honor doncs, de ser regidora de l'Ajuntament de Figueres i haver passat, junt amb els meus germans i els meus cosins per la universitat i això abans, doncs, fa un segle o dos segles, això era impensable o que el fill d'un paleta pugui ser cirurgià o o que la filla d'una mestressa de casa doncs pugui ser directora general de qualsevol empresa. I això és haver anat molt lluny. I a més a més, eh, no només això, sinó que la ciència ha avançat tant que ens permet a persones, moltes de vosaltres, però no només per un tema d'edat, eh, moltes persones entre les quals també m'hi conto, a quals la ciència ens ha salvat la vida. Per tant, no és cert que el món vagi tan malament. Però sobretot, sobretot el món va molt bé perquè la part del món en la qual estem ha avançat tant que els fets que ara comemorem amb tanta tristesa no passaran mai més, perquè ara tenim eines per resoldre els conflictes que són eines pacífiques i democràtiques. Són eines que ens permeten seure'ns i reflexionar col·lectivament sobre el nostre futur. I aquest és el moment en el qual la història ens ha posat. La història ens ve a trobar. A vegades l'anem a trobar nosaltres, però a vegades ens hi trobem com aquesta gent que hi van deixar la pell. Alguns van anar-la a trobar i els altres s'hi van trobar sense voler. Nosaltres ara també, per causes que segurament que analitzarem de manera diferent, però que tots convindrem que estem en un moment històric del nostre país. És un moment històric que el podrem resoldre en positiu gràcies a allò que us deia, a la democràcia i a la pau. Ha arribat el moment en què tothom prengui el seu rol. Qui no vulgui ser-hi, s'apartarà, però que deixi que la majoria decideixi només amb aquestes dues eines. Democràticament, justament, coherentment, sent fidels i lleials als propis principis, sent justos, que no sempre vol dir obeint la legalitat vigent, perquè justament la democràcia i la justícia serveixen també per canviar lleis que no són bones per al moment, i naturalment, respectar el que la majoria decideixi. Ara la història ens convoca i ara som nosaltres el que ens hem de posar davant del mirall i dir jo faré tot el que pugui fer perquè la gent que vingui darrere meu, com nosaltres som avui, digui aquella gent van fer el que havien de fer respectant la voluntat de la majoria de la gent. Siguem dignes dels que ens per cedir perquè així serem dignes dels que ens succeiran. Una de les nostres morts, dignitat pels nostres morts i pel nostre passat, i dignitat pel nostre present, que serà l'única manera d'assegurar la dignitat pel nostre futur com a figuerencs i com a catalans. A continuació pren la paraula el portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya Figueres, el senyor Pere Caselles. Hola, bon dia a tots i a totes representants, president del Triangle Blau alcaldesa, regidors portaveus un any més som aquí i us haig de dir que és, per mi és molt important és de les cites, diguem-ne, cometes polítiques més importants de l'any m'agrada, avui hi ha una mica de veïnada els he demanat als meus nens que vinguessin per mi és molt important que cada any ens trobem aquí i, i que recordem Mireu la, la qüestió, el, el que ja us vull parlar avui és de futur. Pot ser d'una manera, manera una mica més pessimista d'entrada del que de Mireia, però us vull parlar de futur. Avui aquí venim a commemorar a eh, homenatjar els que van defensar la democràcia. Els que eren al mig, els que aleshores van defensar la democràcia i van ser perseguits, represaliats, torturats, assassinats, violats, robats, eh, tot un seguit de coses que no que no tenen explicació des de la perspectiva d'avui, però que hem d'estar molt amatents a, què, a vigilar. No? Mireu, aquella gent que, que venim a homenatjar és de tots colors, de tots colors, però demòcrates especialment. Eh? Avui aquí tenim Unió Democràtica, Manel Carrasco i Formiguera, tenim Esquerra Republicana, president companys, tots demòcrates, tots persones que sabien resoldre els seus problemes assentant-se en una taula o votant. I tant el que la majoria havia decidit, no? Hi ha un exemple, per sortir d'un exemple del, del nostre país, no? Els socialdemòcrates alemanys dels anys 30 Varen acabar prohibits, perseguits I penjats en els fanals de Berlín al final de la guerra On t'ho anar parar? Doncs que unes persones, unes persones vestits sempre doncs, amb una indumentària, eh? Recordeu els camís espards, vull recordar els nazis com va anar tot, perquè sovint es diu els nazis hi varen arribar democràticament, no és veritat. I varen arribar palliçant a tothom i varen arribar prohibint doncs, el partit comunista inclos, evitant que el dia de la proclamació, doncs el dia que es va proclamar el canceller el Hitler, els varen prohibir i els varen tancar a presó perquè no a votar. Tot això va passar i com va passar? Doncs en un context que no és tan llunyà. Un context en què hi havia una greu crisi econòmica derivada doncs, de les enormes indemnitzacions de guerra que, les, que, que els aliats varen posar a les a les, als imperis centrals. Eh? Varen arribar-hi doncs, sortint d'un crac del 29. Per què? Perquè hi va haver -hi unes persones eh? que els hi varen prometre que tot allò s'arreglaria i parlaven sempre en nom del poble, però la votació no els agradava. No? I ara... Hem de donar més voltes a tot això, perquè veiem que el context és diferent i crec que al final ens en sortirem. I bé, però escolteu, si analitzem el nostre entorn, en aquest món occidental, veiem feixisme, el veiem extrema dreta, què és en aquest moment Rússia, Putin, expansionisme, diferències terribles, diferències terribles de, de classe tot això aquest caldo de cultiu i quan passa això es parla sempre en nom del poble i de democràcia poc, ha d'anar a votar poc que és el que ens convé a més a més això ho podem combinar i ho veiem, plataforma per Catalunya aquí, sempre, el Front Nacional de França, endaterra aquests moviments doncs que estan sortint no? tot això hem d'evitar-ho i no hem d'anar tan lluny també hem d'evitar els populismes d'esquerres que també són i que avui apareixen en el nostre país avui aquí es permet ja no es porta la camisa, es porta la samarreta de cotó. En aquest cas, permeteu-me ser clar, Lila, però què ens proposen? Arreglar-ho tot en nom del poble. I diu, si em feu president, voldré un programa de televisió per explicar-vos el que heu de pensar. I diu, el primer que faré serà limitar, això s'ha dit, serà limitar la capacitat de crítica dels mitjans de comunicació a l'obra del govern, com se'n diu d'això? Doncs d'això se'n diu perill de tornar als ismes, als ismes polítics del segle XX, i hem d'estar-hi molt amatents però també us vull dir una cosa som aquí, cada any serem aquí i els demòcrates tenim la manera d'evitar això, que és anar a votar, recordant-nos els que ens parlen constantment en nom del poble, que s'ha d'anar a votar i els que no ens deixen anar a votar que ens hi deixin anar perquè aquesta és la manera de resoldre les nostres diferències i no en tingueu cap dubte quan aconseguim que parlem individualment de persones i no parlem en nom del poble i prou haurem vençut i la democràcia haurà tornat a vèncer perquè no us penseu el fet que avui siguem aquí és que un dia vam guanyar perquè si no, no hi seríem i tornarem a fer-ho com? votant i votant. Aquesta és la manera evitant, sobretot que de cap de les maneres torni a succeir que algú s'hi rogui per parlar en nom de sense, sense que ho hagin votat però també hem d'aconseguir que es voti. Moltíssimes gràcies i visca la llibertat Torno ara pel portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, el senyor Manel Toro Bon dia, associació Triangle Blau senyor Riera, alcaldessa regidors, amics Avui és un dia de parlar de persones. En parlàvem abans d'insitucions, d'organitzacions. En aquí, en aquest lloc, algun dia hi arribarem tots i arribarem d'un amunt. i en aquí ens hi quedarem i descansarem. I jo crec amb les persones. És una declaració que he fet moltes vegades a persones amb les que he parlat i crec que les institucions, les organitzacions, els partits les conformen persones. Per tant, a l'últim punt, l última instància, sempre està de persona a persona i com a persones ens desenvoluparem i arribarem en el millor lloc, ens entendrem eh, i farem allò que millor calgui per a cada un de tots nosaltres. És innat reconèixer que som i venim de la mateixa matriu, éssers humans en capacitat de record som emocions i compartim uns valors de respecte amb els nostres difunts els que ens contemplen des d'aquests racons ombrívols es fan creus de com ens deixem atabalar per les petites coses del nostre cada dia i ens xitxuegen aprofita cada moment viu intensament estima el que fas fes el que et demana el cor no el cap i tenen raó, però no ens l'escoltem gaire. I perquè aquest és un dia de recorri i de recolliment, llegiré poesia feta amb amor per aquells que ja no hi són. I per això, quan el repòs arriba i la son dins de les venes se mesmuny i quan la nit de la paraula em priva i tot el que viu sembla que sigui lluny, voldria recollir dins dels braços com un pom de boles, els moments, les rialles els plors, els crits i els passos que foren llum voltant els pensaments. El Josep Maria de Sagarra. Mai no arribarà la fi del món, si et recordo la veu, i sigui recordada la meva veu després, i molt més tard encara la memòria fidel, conjurant la tenebra i els enterramorts. Arrenqui del silenci les imperceptibles preguntes dels ulls cecs, on ets? On ets? On ets? I cap resposta no salci de la terra llevat d'una flor, del Màrius Sant Pere. Moltes gràcies. Visca Figueres.